В тази книга са представени всички открити до сега текстове от годишните срещи на така наречената верига, създадена от учителя Бен Садуно Петър Дънов през 1897 година като общество за повдигане религиозния дух на българския народ. Тя провежда ежегодни национални събори във Варна и Велико Търново до 1915 година, а през 1920 година се преименува в Всемирно бяло братство. Според списъци на участници в съборите, изготвени от Пенио Киров през 1914-1915 година, веригата е очредена във Варна през 1899 година, но терминът верига е документиран за първи път едва в протокол от 1906 година. Някои ранни историци я наричат синерхическа верига. Главно съдържание на текстовете са проповеди на учителя Бен Садуно и събития от годишните събори, протоколирани от Димитър Голов, 1863-1917 година. Съдържанието е сравнено с протоколи на Петко Гумнеров, 1864-1922 година и някои пасажи от тях са добавени на места, където се откриват по-съществени разлики или пропуски. Първото издание на протоколите на Димитър Голов е в документалните книги Всемировия учител Бейн Садоно» и Велико Търново. Том 1 и 2 1995-1996 година и учителя във Варна 1999 година. Протоколите на Петко Гумнеров се публикуват за първи път.